ni lyssnar till Sveriges Radio p jag heter Daniela Markvart. Här hade jag egentligen tänkt att ni skulle ha fått höra Jon Johanssons vackra tolkning av emigrantvisan. Och en lite oförarglig berättelse om min egen harmlösa emigration som barn till Sverige. Men det går bara inte. Det går inte att tala om samtidigt som vi återigen nås av nyhetstelegram- om ännu en båt överlastad med afrikanska migranter som kapsajsat i Medelhavet. Under kvällen kom rapporterna allt tätare. De gick från ovisshet om befarade omkomna- till allt säkrare uppskattningar om ett dussintal drunknade- och ett par hundra som kämpar för sina liv i det nattsvarta havet. Nu på morgonen har dödssiffran stannat vid minst 27- för den båten. Men vad händer med alla de som ger sig av idag, imorgon och i övermorgon? Om resan som börjar långt innan migranterna når fram till båten som för dem i döden vet vi ingenting. Var kommer de ifrån? Vilka lämnar de efter sig? Vad var det de fruktade och vad var det de drömde om? Och vilka blir reaktionerna nu? Kommer vi att få se den gångna veckans indignation i repris? Eller har de officiella rösterna redan blivit avtrubbade? Kanske är det ändå emigrantvisan som fångar något av den obeskrivliga sorgen- över förlorade liv och sönderslaget hopp- av skräcken och utsattheten när att riskera livet är den enda möjligheten att överleva. I det mer än 150-åriga skillingtrycket som Jan Johansson tolkar på sitt karaktäristiska vis skildrades de svenska utvandrarnas fasor till havs. Vi packades tillsammans ut i ett osunt kvav. Det var för oss att skåda liksom en öppen grav. Nu blir en ömtlig hunger med sorg och gråt och gny. En jämmer som sig tränger till himlens höga sky. Och döden gruvligt härjar bland människorna ombord. Man ser de döda kastas i havets vilda flod. Atlanten då, Medelhavet idag. Välkomna till konflikt. Ja! Ilska och sorg över de hundratals drunknade immigranternas massgrav på tröskeln till Europa. Och när strålkastarna slocknat, vad händer med de hundratals miljoner människor på drift runt världen? Vad betyder nya policydokument för rättslösa, jagade och ovälkomna migranter? Röster om politikens möjligheter och politisk vilja från toppmöten i New York till EUs hjärta i Bryssel. Ja, det har varit en vecka präglad av indignation och skam över de hundratals människor som har fått sätta livet till i sin desperata jakt efter bättre levnadsvillkor. Här är bara ett litet axplock. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, påven och EU-parlamentets ordförande Martin Schulz. La parole vergogne. C'est un problème européen et j'appelle de nouveau à tous les États membres de l'Union européenne. De torche responsable. Maybe this terrible catastrophe is a wake-up call for a new approach towards migration, a new approach based on more openness and more European solidarity. You can count on the Commission to do our own... Hej Cecilia hey, Daniela, Daniela Markwart. Hey. Det är Daniela. Cecilia. har talat massor med henne. Jag en av veckans upprörda röster tillhörde Sveriges eu kommissionär Cecilia Malmström som skyndar fram här på tillfälligt besök i Göteborg. där jag träffade henne en kort stund igår. Då hade det senaste fartygshaveriet där minst 27 människor dog utanför Maltas kust ännu inte hänt. Men besöket på Lampedusa i onsdags hade gjort starkt intryck på en uppenbart omskakad Cecilia Malmström. Man ser 280 kister med 280 krossade drömmar av människor som flyr diktaturer, Människor som ville ha ett bättre liv. Jag träffade en pojke efteråt som var på skeppet som överlevde. Han kan ha varit 12 år. Hans föräldrar var i kvar i Eritrea. De hade satsat allt i den byn för att han skulle få komma på den båten. Och vi frågade varför då? För att jag ska få leva i frihet. För att jag ska få gå i skolan. När du står där så är det många brickor som riktas mot dig. Vad känner du själv för en ansvar för, för, för hela den här situationen? Vi har ju alla ett ansvar på, på något sätt, men, men jag tror inte det handlar om att man ska skylla på den ena eller den andra. Alla måste se hur kunde just den här katastrofen förhindras? Vad kunde italienska kustbevakningen gjort? Hur kunde man ha förebyggt den? Det här är ju ett större sammanhang. där Det handlar ju om att det är väldigt svårt och lagligt att ta sig till Europa idag. Och människor som är i, i, i en fruktansvärd situation, som flyr undan förtryck, diktatur eller som inte känner att de kan försörja sig själva och sin familj och så länge det finns i Europas närhet så kommer ju människor försöka få en annan framtid i Europa. Och idag är det förtvivlat svårt att få det lagligt. Så vi måste ju göra en mängd åtgärder men bland annat titta på detta. Det handlar om att människor som är flyktingar som söker asyl ska kunna göra det under säkrade former. Och sen för den gruppen av människor som inte har flyktingstatus. För det kommer ju många, utan den typen av migranter också. Om vi kan öppna flera lagliga vägar för, för arbetskraftsinvandring helt enkelt. Vi har ju börjat titta på det, men det går med väldigt små steg framåt. Vi har slutit ett avtal med, med Marocko till exempel. Som bland annat handlar om detta. Lättare visum, lättare anställningar i, i Europa. Och vi har ett antal förhandlingar på EU-nivå om säsongsarbetare och så vidare. Men det går ju förtvivlat trögt. Och det visar ju det politiska motståndet på den här typen av frågor. Och du har pratat om, en, om att det här ska fungera som en veckarklocka. Det här om någonting borde ju få folk att vakna upp. Men ser du några tecken på att det verkligen kommer att ske? Jag vet uppriktigt sagt inte. Man ser ju den enorma chocken som alla medlemsländer har uttryckt inför detta. Och man måste ju ha ett hjärta av sten för att inte beröras väldigt starkt av just den här båtens öde. Men det händer ju varje dag, fast i mindre skala. Och det kommer att hända igen. Jag hoppas att det ska fungera som en veckaklockan. Man kan titta på olika åtgärder för naturligtvis måste kustbevakningarna samarbeta bättre för att kunna hitta de här båtarna. Vi har ju föreslagit en större operation i Medelhavet just för att hitta båtar i tid och rädda. Och man måste också samarbeta med länderna där, där, där båtarna går ifrån. För det är ju oerhörda smugglingnätverk här bakom som skinnar människor på allt de äger innan de ens kommer till båten. Innan dess har de ju betalat, och det berättade överlevande, i tre, fyra olika omgångar. Olika typer av skatter, olika typer av lösen för att ens ta sig till Misrata i Libyen där just den här båten gick ifrån. Och där måste vi, de göra mer för det är en, en oerhörd verksamhet. Men då pratar vi återigen också om det här med, med övervakning, kontroller, gränser. För där verkar det ändå finnas större... Eh stöd från, från medlemsländerna också. Men är inte det fel väg att gå? Visar inte det här att desperata människor gör desperata saker? Ja, det gör de. Och så länge det inte finns lagliga vägar att komma till Europa så kommer ju priset för de illegala vägarna så att säga bli, bli högre och människor tar allt större risker. Jag har pratat med många människor som har kommit från olika delar av Afrika och Mellanöstern till Europa på olika vägar och de säger att de vet ju att, att risken att dö i Medelhavet är ungefär en 15 procent. Men de, de räknar in det sin kalkyl. Att stärka Frontex-arbetet till exempel Är det, kommer det verkligen att göra någon skillnad? Eller handlar det också mer om att stävja den inhemska opinionen som, som inte vill ha fler migranter i Europa? Det handlar... Ja, den inhemska opinionen i väldigt många länder är ju sådan att de inte vill ha fler migranter. Det har jag fått erfara under de här dagarna och debatten i Europaparlamentet där de krafterna mobiliserar väldigt. Och de finns ju där, absolut. Det är Frontex gör. Frontex är ju en samarbetsmyndighet. Och de räddar ju liv varje dag. Det handlar ju inte om att putta tillbaka båtar, det handlar ju om att hitta dem i tid. Och att se till att antingen om det är människor med flyktingskäl att de får söka asyl på europeiskt territorium eller om det inte är det att de i så fall får avslag och skickas tillbaka under värdiga former. Men det är ju medlemsländernas ansvar. Så, att, så länge det finns gränser och en gränslös värld är en vacker vision men den är inte realistisk idag. Så där behöver vi göra en del saker. Men framförallt så måste det bli möjligt att ta sig till Europa på, på laglig väg. Och, och jag hoppas att det kan finnas en politisk öppning där men jag är uppriktigt sagt inte säker. Tack Cecilia Malmström. Medan du nu tillbringar en dag här i Göteborg så ska vi i programmet förflytta oss till din andra hemstad, Bryssel. För där har vår reporter Anja Salberg träffat några av de migranter som lyckats ta sig igenom det här nålsöga till Europa. Hur mycket ser du själv av migranter när du rör dig i EU-kvarteren i Bryssel? Ja, Bryssel är ju en väldigt blandad stad naturligtvis. Så går man bara mellan parlamentet och kommissionen kanske man inte ser det. Men jag lever ju och bor där och rör mig i stora delar. Belgien är ju ett av de fem länder som tar emot flest flyktingar i Europa. Det är ju det som är så sorgligt att det är fem länder som tar nästan alla. Det betyder ju att mer än 20 kan göra väsentligt mycket mer. Och jag pratar med en del av dem. Både människor som har bott där länge och som har kommit som arbetskraftsinvandrare. Men också människor som har flykting Flyktingstatus och olika vägar de har kommit. Så att jag försöker att ta kontakt med dem, att lyssna på deras erfarenheter och ta med mig det i de diskussionerna jag har på ministerrådet. och annat. Det liknar mest en övergiven fabriksbyggnad. En och annan släntrar förbi och ett tungt eko uppstår varje gång den stora porten slår igen. De avlägsna bullret från vägen utanför blandas med ett monotont ljud från en sliten automat som erbjuder några enstaka chokladbitar. charmante Ibrahim, som vi kan kalla honom, har just slutat sin kvällskurs i elektronik på yrkesskolan ARE i Bryssel. Han kom direkt till kursen från jobbet. Ivoftet, vad kommer du att här i Bruxelles? Jag i en brödskola, arbetar på en SBL. Många sysslare svarar han när jag frågar vad han jobbar med. Ibland i restaurangbranschen, ibland städ, ibland byggnad. Jag pekar exempelvis på olika delar och sedan de gör jag balerier. Jag i gården och sedan har jag några små jobb som tar mig till att ta hand om som är relaterade till köket, eller byta lampor som och där. Ibrahim är 40 år och kommer från Niger i Västafrika. I Bryssel har han varit i fem år utan giltiga dokument. Han är en av Europas mellan två och fyra miljoner papperslösa. Tout le monde n'est pas venu pour voler le gâteau des Européens. Qu'ils arrêtent de mettre tout le monde dans le même sac. Knappt har vi hunnit hälsa innan han inleder något slags försvarstal. La plupart de ceux qui viennent ici viennent ici nourrir la scie de leur front. Vi är inte här för att snylta på europeernas kaka, säger han. De allra flesta av oss livnär sig på svettigt arbete. Det är inga tjuvar eller banditer som kommit för att ta era pengar eller era jobb. Och så följer kritik och frågetecken. Samtidigt som Europa behöver arbetskraft, resonerar han, så griper de oss och kastar ut oss. Han skakar på huvudet. Ibrahim ser lite sliten ut, men han är nyfiken och rapp. Det halvlånga otuktade rastahåret faller stundtals ner i ögonen när han gestikulerar. Här, precis som i Europa kvarteret några tunnelbanestopp bort, Het tragedin utanför Lampedusa är ett självklart samtalsämne. Är sköv? Vosar i politiken? I vand changer quelque chose, mannan? Jamais. Il y a pas eu. Il y a jamais eu. Moi, j'ai jamais eu i en sådant politik, det kika som. Och då är det en upprörande hypocrit. Det måste man kalla det för. Det måste man inte säga det för. Det måste man måste man det för. Det måste Politikerna är hycklare, säger Ibrahim. Det är lätt att säga att vi måste göra något, men det har de sagt i flera år. Och tiden går. Det är så lätt att leva att Vi göra något, Men det har varit år vi något. här Tiden passar, det tiden passar, det tiden passar. You, the, nothing, ett så. ungefär lika avfärdande svar får jag på ett ljust och luftigt kontor i hjärtat av Bryssel mitt emot Europakommissionen. kommissionen. Well, if I had a euro every time someone said it should be a wake up call, I'd be a very rich woman right now. We've said this a lot and we've said it a lot over the last 5 to 10 years. En um, one thing I do notice is everyone is agree that something must be done. Om jag fick en euro varje gång någon nämner wake-up-call en veckaklocka- så skulle jag vara mycket rik vid det här laget. Det säger Elisabeth Collet, chef på den oberoende tankesmedjan Migration Policy Institute- alla tycks vara överens om att något måste göras för att undvika fler katastrofer i Medelhavet. Men ingen kan precisera exakt vad som måste göras, konstaterar hon. One of the very long term answers is development. He's saying if people don't feel the economic pressure to move, then we won't have these desperate these desperate journeys. På väldigt lång sikt handlar det om utveckling, säger Elisabeth Collett. Om människor inte känner en ekonomisk press att flytta, då skulle förstås de desperata försöken att ta sig till Europa i odugliga farkoster minska. Men, understryker hon, på kort sikt behövs något annat som kan skydda utsatta migranter. Men vad? Ingen tycks ha något svar. So far, i veckan har det talats mycket om fler legala vägar in i unionen, men några såna vägar in i EU existerar i princip inte för fattiga migranter som vill jobba, säger Elisabeth Khaled. Well in short, um, Europe isn't really opening up any legal channels for for migrants to come here, and that's why you see. Um, så so Hon nämner ett uttryck som fick fäste under den förre franske presidenten Nicolas Sarkozy l'immigration choisie att man ska välja ut högutbildad arbetskraft som Europa behöver. Over the last decade you've seen um, a trend towards so called selected immigration and this was something that was encapsulated in the French 2008 immigration pact. Immigration -si. oui, yes, <laughs> immigration and that is uh, less of a policy prescription than a description of what countries had already been doing and have continued to do in the recession which is focus on the very highly skilled, attracting investors um, attracting those they can be absolutely sure will contribute to the economy men utan utbildning är de flesta vägarna till europa stängda att skydda okvalificerade migrantarbetare är en av de tuffaste utmaningarna som unionen står inför enligt Elisabeth-kollet. Papperslösa arbetare hamnar inte sällan i kläm. Ett tydligt exempel på det är Spanien som tog emot migranter med öppna armar under byggbomen men när krisen slog till. Var dom de, de första att förlora jobbet? If you take Spain for example, it's a very good example of a country that experienced huge in-migration during its period of economic growth, particularly in the construction sector. And then during the recession, it's those migrants, exactly those migrants, who have suffered the most and are now unemployed. I en annan del av Bryssels EU-kvarter träffar jag chefen för paraplyorganisationen PICUM som samlar 140 organisationer runt om i EU som arbetar direkt med papperslösa. Hej, Michel Levoy ger en mörk bild av de papperslösas arbetssituation. De får ingen minimilön, får lönen sent eller inte alls. De kan hotas av arbetsgivaren om de försöker säga emot. Och på många håll nekas de vård, utbildning och bostad. Undocumented are not being paid the minimum wage, being paid late, not being paid at all. Being threatened by employers if they try to speak out. Um, we also see many situations where they are denied access to services. Uh, so healthcare, service, uh, education, various... Components av education, um, housing... Um... Michelle Lovoy är trött när vi ses. Hon har precis kommit tillbaka från det stora FN-mötet om migration i New York. Även om hon konstaterar att mycket har hänt på global nivå de senaste åren, att till exempel migranternas mänskliga rättigheter har fått större genomslag, så är hon rädd att sådana möten bara landar i fina deklarationer och tal. We're increasingly hearing a relatively good discourse uh, around human rights and migrants. But discourse obviously is wonderful and it's a good change, but now we really need to see action. Flera europeiska exempel visar på att förändring och konkret förbättring av de papperslösa arbetarnas situation inte har kommit uppifrån. Tvärtom har Michelle Voigt sett att politiker på lokal och regional nivå ofta med frivilliga organisationers hjälp gått i bräschen och sen försökt påverka uppåt. What we increasingly see and I think this is very interesting is that this leadership is increasingly coming from the local level. From local from cities from regional governments, uh, regional authorities. So for example in Spain at least 40 um, Municipalities signed a petition against the government legislation, and a number of the autonomous regions have adopted laws or measures. measure exempel i Spanien där ett 40-tal kommuner trots av den nationella sjukvårdslagstiftningen som begränsade papperslösas rätt till vård. Och flera autonoma regioner stiftade också egna lagar som värnade de papperslösas rätt. De lokala framstegen, konstaterar Michelle Levoy, måste nu matchas med initiativ uppifrån. Vi behöver det nu att vara av Så vi behöver de två att komma Men då, ja, då krävs politisk vilja. Person är för mig som behöver vinna. de vill vinna. Det är ingen. Det är det mina barn. vill Mörkret har lagt sig över Bryssels gator. Jag slår följa med Ibrahim och hans kompis Omar från Gabon. Ibrahim pratar om barnen som är kvar där hemma i Niger. Han vill absolut inte att de ska komma hit. Aldrig i livet. Han är besviken på Europa. Omar är också besviken, både på Europa och på oss europeer. Han talar om vi och ni. Vi har lärt oss att dans le att hjälpa varandra ton métro, ton tram tout, vous vous Vi afrikaner, säger han. Har lärt oss att hjälpa varandra och se våra medmänniskor. Ni ni skulle aldrig plocka upp en person på gatan som missat sista tunnelbanan hem. Men le jour où vous avez une panne sur la route, là elle sort de la voiture ou il sort de la voiture et demande de l'aide. Den dagen ni europeer får motorstopp på vägen, då minns han då ber ni om vår hjälp sa Omar från Gabon. Och det var konfliktsreporter och producent Anja Salberg som hade träffat honom och hans vän Ibrahim från Niger i Bryssel tidigare i veckan. Precis som de migrantarbetare vi berättade om i förra veckans konflikt, Burmeserna i Malaysia, Tajiker i Moskva och Iraker i Malmö, så är de en del av de över 230 miljoner människor som lever utanför sina hemländer. De utgör lite drygt 3 av jordens befolkning. Aldrig har det funnits så många migranter enligt FNs senaste siffror– –som presenterades för en månad sen. För en vecka sen höll FN ett högnivåmöte om migration– –där en av deltagarna var ambassadör Eva Åkerman Börje– –som håller i det svenska ordförandeskapet för Global Forum on Migration and Development– –det globala forumet för migration och utveckling– det här låter stort men jag måste erkänna att jag kände faktiskt inte till det här. Men Eva Åkerman börjar är en av våra gäster i konflikt idag. Så du får förklara för mig och lyssnarna vad är Globala forumet för migration och utveckling? Ja, det är en eh, global samarbetsprocess eh, där alla FNs stater är inbjudna att delta och det har de också gjort sen det skapades vid den första det här högnyttbordsmötet du hänvisade till höst för första gången 2006 och det var endast andra gången som det hölls nu i förra veckan och sedan dess så har det här globala forumet samlat. Runt 600-800 deltagare varje år från runt 160 länder. Och det samlar inte bara stater för samtal om de här frågorna utan också civilsamhället. De här tidigare inslagen, både PICUM, Michelle Levoy och Migration Policies Institute är en del av konversationen där man titta på och pratar om hur vi kan samarbeta bättre globalt kring de här frågorna. För det har inte funnits tidigare en som plattform. Mm. Så Sverige är alltså ordförande fram till halvårsskiftet nästa år. Och ett övergripande mål för det svenska ordförandeskapet är formulerat så här. Unlocking the potential of migration for inclusive development. Fritt översatt att frigöra migrationens möjligheter för utveckling- vad betyder det här konkret? Ja, vi har faktiskt också en svensk översättning. Vi, vi pratar om att migration är en nyckel till utveckling. Alltså det här att man kan låsa, låsa upp genom att... Det låter bra, att, men staka, precis Genom att... Genom att i, i, i konkreta åtgärder eh, underlätta för de här utvecklingseffekterna som migrationen har. Och det handlar ju väl, väldigt konkreta termer om att prata med varandra om vilken typ av politik har fungerat i era länder för att eh, stärka migrationens utvecklingseffekter. Vi vet om att migration bidrar starkt till, till utveckling både för de länder– där migranterna kommer ifrån, men också för de länder som tar emot eh, eh, migranter. Och hur kan vi då genom en korrekt politik, genom ett bra samarbete, genom att skapa partnerskap, eh, utveckla det? Och det handlar konkret om frågor som att... Eh, Minska rekryteringskostnaderna för arbetskraft, minska exploateringen, risken för utsatthet för de här personerna, stödja de svåra möjligheter att påverka utvecklingen i sina hemländer, minska kostnaderna för de så kallade remitteringarna, alltså de pengar som migranter skickar hem till sina familjer i sina hemländer och så vidare. Så det finns väldigt mycket konkret att göra också. Mm. Det ska vi prata mer om för ska vi höra hur det lät vid det här mötet för i invigningen av FN:s högnivåmöte så uttryckte generalsekreterare Ban Ki-moon stora förhoppningar. And let us all make sure that 2013 high level dialogue on international migration and development becomes a watershed moment when we show the world that we can make a difference for the common good and our common future. Thank you. Låt oss hoppas att mötet 2013 blir en vändpunkt när vi visar världen att vi kan göra skillnad för vårt gemensamma bästa och vår gemensamma framtid. Vår andra gäst idag är Andreas Behar, statsvetare med fokus på migration vid Göteborgs universitet. Du finns med oss från en studio i Göteborg. Andreas, ser du några tecken på den här vändpunkten? Egentligen inte. Eh, särskilt inte på nationell nivå. Det är, som vi hörde i förra inslaget så pågår det väldigt mycket arbete på den internationella nivån. Och vi har eh, olika konventioner och eh, policies som eh, reglerar migranternas situation utifrån olika synpunkter. Eh, men eh, svårigheterna ligger just på den nationella nivån där det inte händer så mycket, eh, framförallt då från eh, eh, Politikernas sida. Det finns vissa eh, aktioner och organisering inom det civila samhället som vi också har hört. Men eh, de politikerna som, som är verkligen ansvariga för att fatta politiska beslut som skulle leda till förbättring av migranternas villkor. Eh, det händer som sagt inte så mycket i dagens Europa. Och men vad har då de här mötena och samtalen på, på en hög global nivå, vad har de då för betydelse om det inte händer så mycket på, på nationell nivå? Det kan man verkligen fråga sig. Alltså de kan utgöra ett verktyg för nationella beslutsfattare och andra aktörer att politisera migranternas villkor i en högre grad än vad annars skulle vara möjligt. Och de kan också peka åt vissa riktningar som kan vara hållbara då att, ja, att skapa en situation som är hållbar då för olika grupper av migranter. Men som sagt, det finns en... Motvilja mot migranter och mot migration i, i dagens värld, inte minst här i Europa. Mm. Framförallt en väldigt stark uppfattning att det enda är nationalstatens medborgare som har fullt rätt till dess arbetsmarknad, välfärdssystem och politisk rösträtt. Eh, och i denna samhällsordning så betraktas inte de som inte är födda inom nationalstatens gränser, gränser eller inte ens härstammar från samma etniska grupp som majoriteten som ett potentiellt, de betraktas som ett potentiellt hot. Eh, och, ja. Jag ska avbryta det där för att det här får man att tänka faktiskt på det vi hörde i förra veckans program för där skildrade vi just hur, hur migranter som jobbar för minimal eller ingen lön alls jagas av myndigheter och trakasseras av lokalbefolkningen och vi kan har ett kort utdrag ur Johanna Melens reportage från Moskva. Där mötte hon utanför en tunnelbanestation Sonja och Marsha från Tajikistan och Dila från Uzbekistan. Är 1000 på här 14 timmar om dagen står jag här, säger Dila. För det får jag tusen rubel, knappt 200 kronor. Vilken risk skulle ta ett sånt jobb?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 Ja, Andreas B här. Vi var inne på. Det. Vad handlar den här motviljan mot migranter om som, som vi ser runt om i världen? Um. Nej men som sagt, det handlar om just vilka rättigheter som nationalstatens medborgare har i förhållande till de som står utanför och knackar och vill komma in i ett samhällsgemenskap. Det finns framförallt två tankemönster tycker jag som skrämmer och skapar osäkerhet hos den inhemska delen av befolkningen. Dels handlar det om föreställningar de andra kan komma och ta något från oss det vill säga vår välfärd, våra jobb våra utbildningsplatser och så vidare. Men det handlar också som vi hörde från det här reportaget från Moskva att eh, det finns någon slags rädsla att de med sin annorlunda kultur eh, kommer att hota den kultur som är vår och våra traditioner och så vidare. Så det handlar ju väldigt mycket om olika typer av mytologiska föreställningar, eh, vad som är vi i förhållande till de andra. Och så en uppfattning just kring nationalstaten och nationalstatens rättigheter och de som står utanför har egentligen präglat migrationsdiskurser under de senaste decennierna. Ja. Men sen tror jag att det finns också en annan orsak till, till motviljan och motståndet mot migranter och migration. Och jag tror att de kan också förstås utifrån så kallade integrationspolitiska problem som har under de senaste två decennierna- inte minst politiserats väldigt intensivt- i olika europeiska länder. För att eh, dagens europeiska mångkulturella samhällen- kännetecknas i väldigt hög grad av segregering- och social marginalisering av olika invandrargrupper. Eh, och detta är särskilt synligt i de europeiska storstäderna. Så vi kan inte peka på att eh, några europeiska länder- eller städer där vi inte finner eh, segregering- och marginalisering av eh, olika invandrargrupper- eh, och detta då tolkas som ett problem som kan i fortsättningen leda till olika typer av sociala oro. Men också som ett säkerhetsrisk, politisk risk och så vidare. Så ja. att, Jag vill låta ja. Eva Åkerman börja komma in här. För det här är ju en, en verklighet som ni måste förhålla er till när ni pratar om de här frågorna på väldigt global nivå. Hur, hur gör ni det? Jo, det är... Det globala forumet har en, en väldigt bred dagordning- och men som, som väldigt starkt och särskilt här under det svenska ordförandeskapet kopplar till det som har framförts i diskussionen nämligen att det, det finns andra sätt, mer positiva sätt att se på migration och det är också det som kan flytta fram mm. dagordningar och också i förlängningen förändra hur vi arbetar och hur också länder, regioner ser på migration och jag tror att det är väldigt viktigt då att man tar sin utgångspunkt i de positiva effekterna som, som migration har Samtidigt som man förstås väldigt medvetet jobbar med det som kan vara problematiskt och det finns ju problem som har nämnts här också eh, både i ursprungsländerna, fattigdom som, och, och eh, avsaknad av möjligheter som driver folk till, till migration men också eh, förstås i mottagarländerna och eh, det här är ju frågor då som vi Pratar med varandra om. och det är, Jag kan inte nog understryka liksom det, det nya och, och, och positiva i att alla världens länder samlas så att vi pratar med varandra. Att, att Filippinerna sitter ner med Förenade Arabemiraten och pratar om rättigheterna för deras arbetare Filippinska arbetare i, i Arabemiraten och hur man ska jobba mer tillsammans. Mm. Det är naturligtvis. Um, längre sikt. Mm. Men på kortare sikt, när mm. det, det här motståndet vi hörde också Cecilia Malmström mm. prata om det, vilket kompakt politiskt motstånd hon möter i sina diskussioner. Vi, vi, vi hör det från gatan. Mm. Alltså hur tränger man då igenom med, med det här positiva budskapet som, som, som du vill eh, få fram? Jo, ja, alltså jag, jag tror att man gör det genom att Föra den här dialogen med varandra och eh, det är väldigt konkret, vi delar erfarenheter med varandra om vad som har fungerat och vad som inte har fungerat och vi pratar med varandra och inser genom de här åren som har gått, de här 6 sju åren som har gått, att vi har egentligen likartade utmaningar om du är ett mottagarland för migration eh, till största delen eller om du är ett sändarland till migration så har du samma typer av av, av utmaning och vi vill alla fi, finna den magiska mixen av politik som gör att det här blir mest positivt och också då från den befolkning som så att säga är kvar på hemmaplan och de som tar emot migranter så det är ju ett väldigt komplext Mm. En som har tittat närmare på det här med, med just migration och utveckling är den brittiska ekonomiprofessorn Paul Collier främst känd för boken The Bottom Billion Han har nyligen kommit ut med en ny bok som handlar just om migration och titeln är Exodus Syftet med boken, säger han, är precis som i hans tidigare böcker att bidra med en politiskt neutral analys av ett tema som präglas av passion och polarisering så hur förklarar då Paul Collier de upprepade katastroferna på Medelhavet? Jo, problemet är hävdar Collier när jag ringde upp honom att alla de rättigheter som väntar den som lyckas nå europeisk mark. The problem lies in the fact that if somebody manages to risk their lives crossing the Mediterranean and setting foot on the beach of this Italian island den som är risk för livet lyckas ta sig i land på Lampedusa får helt plötsligt tillgång till en hel drös rättigheter, säger Paul Collier vilket gör det svårt att skicka tillbaka de som inte har rätt att vara här. Men innan de lyckas ta sig igenom nålsögat har de inga rättigheter alls det här förhållandet lurar människor i graven anser Paul Collier och dessutom måste de anlita kriminella människosmugglare för att överhuvudtaget ta sig till Europa det här är både fel och orättvist mina kolleger eftersom bara de som redan har någon form av resurser, pengar och initiativkraft har chansen att förbättra sina liv genom att emigrera. Bättre då att göra som i USA hävdar han. A much better system would be for example we could run a lottery so that people based in these countries who are actually in Eritrea could get the same chance of getting to Europe but perfectly legally. Genom ett lotteri skulle exempelvis alla eritreaner få samma chans att komma till Europa och dessutom på laglig väg betonar Paul Collier. På långsikt ser han den globala migrationen som ett övergående fenomen. In a hundred years time there'll be a lot more global trade than now. There'll be a lot less international migration than now because poor countries will have caught up. I takt med att klyftorna mellan rika och fattiga länder minskar kommer handeln att ersätta internationell migration. Det är varorna och inte människorna som kommer att röra sig över världen i framtiden enligt den brittiska ekonomiprofessorn. Och han betonar att han inte är principiellt emot migration. Det gynnar ju inte bara ursprungsländer som migranterna lämnar och sen skickar tillbaka pengar till och eventuellt återvänder till med nya kunskaper och idéer, så länge inte för många lämnar och dränerar ett land på sin unga och handlingskraftiga befolkning. Även destinationsländer som Sverige gynnas av migration påpekar Paul Collier. There's a sensible degree of diversity in a society. So you move from varje samhälle behöver ett mått av mångfald. Med ökad mångfald ökar också innovationskraften. Man får ett större utbud. Ja, livet blir roligare, konstaterar Paul Collier. Men tillägger att det också finns en gräns för hur mycket mångfald ett samhälle mäktar med. You start to get a threat to levels of trust between people, to the ability to cooperate and the willingness to be generous to others. So beyond a point, our European welfare systems start to get threatened. Efter en viss punkt som varje land måste definiera för egen del hotas våra europeiska välfärdssystem, hävdar Paul Collier. Samhällskittet vittrar sönder, förtroendet människor emellan, förmågan att samarbeta och viljan till generositet. Men uppstår inte ett etiskt dilemma när vi å ena sidan vill ha de billiga varorna och tjänsterna, men inte människorna som producerar och utför dem, undrar jag? Det är en migration. Det är att ta nya människor i vårt Löjligt, hävdar Paul Collier, migration handlar inte alls bara om att skaffa sig tillgång till billig arbetskraft utan att berika våra samhällen med nya människor. Vi befinner oss långt ifrån den exploatering av migrantarbetare som man kan se exempelvis Gulfstaterna, betonar han. Eller för den delen Malaysia som vi skildrade i förra veckans konflikt där myndigheterna har inlett en massa för att kasta ut en halv miljon migrantarbetare. Våra reporter besökte bland annat industrizonen Penang där utländska arbetare var med och la grunden för Malaysias ekonomiska under för 40 år sedan. Än så länge var ett stort grått betongskället, men här arbetar och bor ett hundratal arbetare. Immigration, De var här för några veckor sedan, grepp fyra personer och betarna arbetar från Indonesien. Det är kväll och de ska sova. De ligger på golvet bland maskiner och cement säkar in i den fuktiga öppna byggnaden. Industrizonen ligger i närheten av flygplatsen på Penang och jag åker till huvudstaden Kuala Lumpur på inrikesministeriet som håller i auktionen mot de papperslösa träffar jag i Rasman, en av de ansvariga tjänstemännen. Varför vill Malaysia just ha in lågutbildade arbetskraft, frågar jag. I Malaysia, it's a syndrome. är quite difficult for our companies to scout.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 Så klarar ni er om ni nu slänger ut dem som inte har arbetstillstånd? Nej, det gör vi inte, medgör Ajrasman. Hela Christian Åströms reportage finns att höra i förra veckans konflikt. Men tillbaka till Paul Collier som tycker att vi inte diskuterar de viktigaste frågorna rörande migration. Visserligen behöver den regleras och ju mer utvecklade välfärdssamhällen det handlar om desto angelägnare är en begränsning av antalet migranter. Men det går inte bara att sätta en godtycklig siffra, vilket politiker tenderar att göra, utan hänsyn till varför migranterna kommer, vilka de är och hur snabbt de lyckas bli en del av samhället. Den avgörande frågan är vilket slags samhälle vi vill ha, understryker Paul Collier avslutningsvis. Vi inte de här frågorna, vi bara hur många människor kommer in, varför de kommer in, Ja, vi diskuterar alltså inte de grundläggande frågorna, hävdar ekonomiprofessorn Paul Collier, som handlar om hur mycket mångfald ett välfärdssamhälle egentligen mäktar med. Andreas B., migrationsforskare vid Göteborgs universitet, är det det som står på spel? Jag tror det är väldigt mycket som står på spel beroende på vilken fråga som vi ställer och vilka som berörs, inte minst om vi pratar om vinster med migration. Eh, inte minst i dagens eh, Europa och eh, utifrån Europeiska unionens eh, policies gällande migration så eh, framhålls det mer och mer att eh, det är den cirkulära migrationen exempelvis som är framtiden. Det vill säga att, att människor förväntas resa mellan olika länder och fylla, eh, fylla luckor på arbetsmarknaden. Eh, och sen eh, Om de bosätter sig i ett visst land och det uppstår arbetslöshet så ska de lämna det här landet och, och flytta någon annanstans. Uh, och jag tycker att det har utvecklats en ganska marknadsorienterad förhållningssätt gentemot hur vi ser på migranter här i Europa. Att de betraktas allt mer som varor som kan köpas förbrukas och slängas och inte som människor som har sina ideal och drömmar och väldigt komplexa liv. Och jag tror att det är också något som skapar olika typer av gap i, i policyskapandet och påverkar migranternas liv utifrån vilka förväntningar de har och vilka integrationsmöjligheter de har och så vidare. Jag vill gärna bolla vidare den frågan. Till, till Eva Åkman Börje som, som leder det svenska ordförandeskapet för globala forumet för migration och utveckling. Migranter som, som varor som ska fylla luckor där vi tillfälligt har behov. Hur, hur hanterar man det? Är det så? Ja, nej. Det, det, det tycker jag är ett väldigt drastiskt sätt att. att uttrycka sig. Alltså, eh, migration rörlighet är ju en, en del av eh, mänsklighetens ursprung och har hela tiden drivit människor eh, och, eh, till att förbättra sig att komma ut ur fattigdom att, att, att, att röra på sig. Och de positiva effekterna når nu ser vi långt mer än den miljard människor som faktiskt rör sig. Du nämnde eh, ungefär 300 miljoner internationella migranter, men det finns också 700 miljoner internmigranter som flyttar till exempel inom Kina till storstäderna för att förbättra samma, precis samma effekter. Du flyttar liksom bort från någonting mot en möjlighet och så vidare. Det som man kan göra i, i, i det här internationella samarbetet som jag eh, leder just nu, det är ju att titta på hur man ska stödja det på bästa sätt och ta vara på det som vi också hört i reportagen, att det finns trots allt en vilja framåt här att... Eh, vi om mänskliga rättigheter för migranterna- att förbättra hur det här, eh, migrationen, hur den sker- så att det också kommer eh, individerna till del. Och också förstås förbättra så att säga, synen på migration och migranter- eh, men det talas ju mycket just också om behovet att reglera. Självklart kan vi inte ha öppna gränser utan vi måste ha någon form av, av reglering. Och då, då verkar det ju ofta som att just det här, att man ser väldigt mycket till behoven. Vil, vilken mm. typ av arbetskraft behöver vi inom vilka områden? Mm. Finns det en risk där, Eva att man börjar eh, att eh, en viss typ av arbeten, de lågbetalda, de, de okvalificerade, mm. utförs av utländsk arbetskraft så att det blir någon form av arbetsmarknad? Eh, ja, så, så, så eh, kan man ju uttrycka det. Jag, jag, tror, jag skulle inte vilja eh, se på det på, på det sättet. Utan jag, jag tror att eh, det, man ska skilja eh, också väldigt tydligt mellan flyktinginvandring eh, och arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandring är ju också någonting som sker för att det finns ett behov på arbetsmarknaden eh, förhoppningsvis mest på den eh, Vita arbetsmarknader, men det finns ju också, som jag hör i rapportagen, svarta arbetsmarknader och, och människor som rör sig utanför systemen. Och de får också jobb. De är alltid eh, i, i, i jobb. Och, och där eh, så kan man ju göra väldigt mycket genom ett samarbete mellan, mellan länder. Skapa partnerskap eh, kring de här rörligheterna. Sen så är det så... Eh, och, återknyter igen till historien hur migration sker. Det är vanligt att när man migrerar att man kommer till en viss kategori av arbeten som kanske är lite mindre kvalificerade. Men sen så jobbar man sig uppåt och det är en drivkraft också som man ser som man naturligtvis måste jobba med att människor som hamnar så inte ska exploateras, som ska ha samma villkor som de som finns på arbetsmarknaden redan och så vidare för de jobben. Men att de har de jobben i sig ska man inte se. Det är kanske en möjlighet för dem att invandra, att förbättra sina liv, att se till att deras barn får gå i skolan, att de får en bättre framtid. Så det det, det ja, sker det på ett korrekt sätt så är det också, kan det också vara positivt. Man måste vara väldigt tydlig med att bekämpa då, eh, exploatering och se till att rättigheterna finns för de här personerna. Ja, Andreas P. Paul Koll var inne på det här. Jag tyckte att det var nästan lite naivt att tala om den här exploateringen när vi pratar om Europa. Det, det tyckte han var mer relevant när det gällde Gulfstaterna. Finns det en, en naiv inställning här att, att alla som lever i ett land per automatik, om, om det är tillfälligt eller permanent, att de per automatik måste ha samma rättigheter? Alltså det är precis som Colin sa att det beror på vilken vision vi har av det samhället som vi vill leva i. Och jag håller inte riktigt med att, att, att, att alltså mekanismerna när det gäller just lågkvalificerade yrken och papperslösa migranter i Europa och i andra delar av världen är ganska lika. Eh, här handlar det om att, att en viss grupp av migranter för det är ju alltid väldigt viktigt att vi poängterar det att olika grupper av migranter har olika villkor utifrån olika policies och lagstiftningar som reglerar deras status eh, men det som vi ser i dagens Europa är just att eh, majoriteten av utom utom europeiska migranter finner vi inom lagkvalificerade eh, sektorer och yrken eh, där det finns väldigt mycket forskning som visar på att arbetsvillkoren inom dessa sektorer som exempelvis ljudbrukssektorn omsorgsektorn och är väldigt dåliga arbetstider respekteras inte lönerna odbetalas inte många av dessa migranter har inte tillgång till socialförsäkringssystem och jag tycker det är väldigt viktigt att vi inte blundar för det i Europa att det är liksom en problematik som ska lyftas upp på den politiska agendan att vi inte bara pratar ja men det är några oseriösa arbetsgivare som mot och det är inget liksom strukturellt problem. Jag tycker det är ett felaktigt sätt att se på den här problematiken eftersom så mycket forskning visar att den exploatering förekommer även i europeiska länder och inte mm. bara inom Europeiska unionen utan också utanför. Vi har också hört om exempel från, från Moskva, från från Ryssland. Så jag tycker det är väldigt viktigt att vi politiserar de här. Eh, frågorna kring mänskliga rättigheter, kring arbetsrättsliga rättigheter på ja. eh, nationella nivåer. Och jag tycker inte vi har kommit särskilt långt att göra det. Nej, det, finns en, det finns den internationella ja. diskussionen som sagt. Det finns väldigt vackra ja. visioner. Men, eh, de här, jag vill släppa ja, in Eva perspektiv. och man börjar där också innan vi måste runda av. Du hade en synpunkt på det. Ja, nej, jag tänkte också bara faktiskt lägga till att det finns ju då konkreta åtgärder som man kan, kan vidta och som också diskuteras då i det här globala forumet för migration och utveckling. Eh, och en sån fråga som är väldigt viktig är till exempel eh, validering av utländska examina. Det är en jättestor viktig fråga det kan låta som en, som en liten, liten fråga. Men det innebär ju att de personer som kommer hit, till exempel till Sverige eller till Europa, får en större möjlighet att utnyttja sina erfarenheter och utbildningar. Mm. Därför får jag tacka er Eva Åkerman-Börje som håller i det svenska ordförandeskapet för Global Forum on Migration and Development. Och Andreas Behar, statsvetare som var med oss från en studie i Göteborg. Innan vi slutar dagens program vill jag däremot återvända till Lampedusa, den lilla ön där invånarna i flera år har tvingats ta hand om döda och överlevande efter livsfarliga migrantresor från Afrika. Efter en svåra båtolyckan för en dryg vecka sedan då över 300 människor omkom, kom också resten av världen till Lampedusa. Och Sveriges Radio Sydeuropa korrespondent Alice Petren träffade svensk-eritreanen Samir, vars bror Gebre var en av dem som drunknade utanför den italienska ön. Nu På senaste tiden ville liksom han vill komma till Europa och då fanns, det, då fanns det inget annat alternativ än den här hemska vägen. Trots att vi, vi sa nej, du kommer inte eftersom jag känner till den här vägen, hur hemskt och farligt det är. Men han sa nej bestämt. Han vill komma. Så vi hade inget alternativ. Liksom. Gebre var med på fartyget som förliste i lugnt väder, bara 500-600 meter utanför hamnen här. Och som drog med sig flera hundra människor i havet. Alla vet att båtarna är farliga. Min bror har sagt det. Antingen döja eller nöja fram. Jag kan inte stanna här. Så alla vet att det är en dödlig väg, men de väljer det ändå. Eftersom de har ingen hopp framför sig. Ingen hopp. Det är det enda alternativet för dem. Samir som förlorade sin bror Gebre som reste med båten som förliste utanför Lampedusa för en dryg vecka sen. Ni har hört den andra delen i vår korta serie om global migration. I den första delen skildrade vi villkoren för migranter i Malaysia, Moskva och Malmö. Det programmet sändes för en vecka sen och finns precis som en rad tidigare program om migration att lyssna på och ladda ner från vår hemsida under Sveriges Radio.se. Hör gärna av er till programmet. Tips och synpunkter tar vi emot på konfliktsnabela.se. Producent för dagens program var Anja Salberg, tekniker Brade Chauvet och jag heter Daniela Markvart.